Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda, benvinguts una setmana més al programa Plaça de Nou, el programa que cada setmana us porta a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM, l'actualitat de la nostra colla dels castells de Mollet i també l'actualitat del món dels castells. Avui tenim eh, un programa molt especial perquè tenim l'estudi ple. Avui jo crec que és el, el, el ple màxim que hem tingut en, en aquest estudi perquè està molt al voltant de la taula, compartint cadires, compartint micròfons, perquè tampoc no hi ha per, no hi ha per tothom. Tenim eh, pràcticament una molt nodrida representació de la canalla. no estan tots perquè no, no han pogut venir tots, però Déu-n'hi-do. Ens eh, començarem a saludar, que us, que us se us senti. Què tal, com esteu? Bé! Bé. Hola! Hola, Ducas! <ríe> Doncs eh, la canalla de la colla, que aquest cap de setmana han estat de, de colònia, se n'han anat a, a la casa alpinatà de Gualba i ens han vingut a, a explicar què és el que han fet, eh, com s'ho han passat i, bueno, entre, també, ja, ja que estan aquí, doncs, eh, pararem amb ells, que ens, que ens diguin eh, quants anys porten a la colla, com veuen això de fer castells, doncs tot això també... També han vingut eh, les, les monitores i, i la cap de canalla, la Laura. Què tal, Laura? Hola, molt bé. Us han donat molta feina o què? Bueno, no, s'han portat prou bé. Sí? Sí. La nit prou... com sempre, uh -huh. a l'hora d'anar dormir... Vale, és que t'has d'apropar una mica el micro. Avui és una mica complicat perquè són molt, moltes, moltes persones per parlar i no, no hi ha micros per tothom, però bueno, doncs... Eh... Eh, començarem presentant a, a l'equip eh, del programa avui estem els, els habituals a part d'aquesta visita aquí. Tenim el, el Roger Parera que tal bona tarda. Molt bona tarda. I el, el Juan de que l'han deixat sense lloc i el tenim per aquí. Molt bon bé per tothom. Aquí, el Juan De estarà repassant els resultats de les actuacions castelleres d'aquest cap de setmana per, quan després comentem el, el món casteller. Com, com de moment podem dir que ja, ja hem vist un castell de nou aquesta temporada. Com, com es preveia. Si, si a vosaltres us pregunto eh, qui ha pogut fer un castell de nou aquestes alçades de la temporada, Us sabríeu dir? Vilafranca. No. Sí. Sí, sí. sí, sí. Aquí podria, podrien moltes, però ho ha fet Vilafranca. Ho ha fet Vilafranca, sí, sí. Que, bueno, ja, ja es preveia que en l'actuació de, de les fires de, de maig a Vilafranca eh, molts anys es fa el, el primer castell de nou de la temporada i aquest any no... No, no ha estat menys. Ja a més, eh, un castell que han acompanyat amb un 4 de 8 amb agulla, un 5 de 8 i per acabar rematar-ho un pilar de 7 amb forra. O sigui que deu-n'hi-do el nivell que han marcat per ser només la segona o tercera actuació que fan aquest any. Em que era la tercera, la vull dir que... La tercera, la tercera. <ríe> si segueixen igual... <ríe> doncs eh, <coughs> començarem la presentació del programa eh, recordant els, eh, els horaris d'assaig. Eh, Toma't. Recordem tots els dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres a 9 a 11 tots els assajos al el centre cívic Lera, el carrer Cervantes i 923 o carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. Uh, també tenim els divendres les classes de l'escola de gralles en els diferents grups que es fan a partir de les 7 de la tarda i també recordem les reunions dels equips de, de treball de, de la colla, de la junta i de la tècnica. La Junta cada dos dijous a partir de les 8 fins a les 10, 10 i mitja i tots els divendres a partir de les 8 del vespre una hora abans de l'assaig. Mm. Uh, si voleu eh, posar-vos en contacte amb la colla teniu dues maneres de fer-ho fer per, per telèfon. Tenim un telèfon fix i un telèfon mòbil. El telèfon fix el 93 579 41 16 i el telèfon mòbil el 6 15 384 482. Uh, si voleu també tenir informació del que fa la colla tenim les... L Internet i tenim la nostra pàgina web que és www.castellersdemollet.cat amb l'adreça de correu electrònic info arroba castellersdemollet.cat i també tenim el Facebook i el Twitter que ja els ja tenim oberts. Ja els tenim oberts, Facebook www.facebook.com barra castellersdemollet i a Twitter amb l'usuari arroba castellermollet. Eh, si algú vol ajudar la canalla a fer... A el programa, a proposar temes, doncs ho pot fer tant pel Facebook com pel Twitter o bé trucant en directe al telèfon de, de Ràdio Mollet, que és el 93 570 68 66. Ens queda per acabar la presentació, que avui anem una miqueta ràpid perquè tenim, tenim tema i som, som molts i moltes i han, han de parlar tots. Doncs eh, anem a recordar l'horari d'emissió del programa, que és el dilluns en directe, de 8 a 9 del vespre, i en repetició el dissabte, 12.30 a 12.30. 12 També hi ha la possibilitat de sentir el programa, si no l'heu pogut sentir en directe, a escoltar la gravació del programa, que en diem el podcast, que, que pengem tant al Facebook com al Twitter com a la, a la web de la colla. Doncs eh, acabades les presentacions, entrem en matèria Coses de Casa. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs, eh, comencem. Amb, eh, entrarem en matèria, les coses de casa, avui la... El tema pràcticament monogràfic del programa és les colònies de, de Canalla i com que estan aquí doncs vull que, que es presentin i que perdin el, aquest respecte de tenir un micròfon davant. O sigui que us presenteu tot, tots i totes una, un per un i comença la Clàudia perquè la tinc aquí, és la que està més a prop. Hola, com te dius? Clàudia. Què més? Ai, ja comencem. <síntic> És la Clau Clàudia que més Hernande. I quants anys tens? Cinc. Cinc. Cinc. Cinc. Cinc. Cinc. Vale, continuem. El, al costat de la Clàudia qui tenim? Alba. A Alba. I tu quants anys tens? Set. Set anys. I quan fa que estàs a la colla? Uh, no Ui, sé. Dos anys, dos anys i mig o tres, no? Un any i mig. Bueno. Un any i mig. Un any i mig. Any i mig. Molt bé. Aquí tenim la Laura, que ja, que ja ha parlat abans, que ha estat en aquesta primera cadira. Continuem la roda. Aquí tenim la Marina. Hola. Que a tu ja no cal que passi perquè tu vens molt seguit per la ràdio. A veure, qui més tenim? Ah, hi, ha la, hi ha les monitores, també. Hi ha la... Hola, em dic Anita. <ríe> Continua. Eh, soc la Lu. <ríe> Al costado de la luz y a la... Hola, soy la Mira. vuelve bien. Lucía. <risa> la María. Mar. Aquí el... Soy el Lucas. Irache. <risa> y, y también tenemos... La Irene. Y bueno, ya el... As... el Luis. <risa> está el Luis, está la Ana, está la Rosy, la... Está la Rosy. Hi la Luisa, la Maria Luisa, el Paco, aquí tenim, tenim l'estudi ple. Doncs eh, comencem eh, parlant de, de les eh, colònies. Eh, aquest eh, dissabte vau sortir a primera hora, bé, bueno, a, a les 10 del matí, en autocar. I com va ser el viatge en autocar? anàvem molt apretades, no? l'autocar era molt petit i no teníeu espai no. Sí, una cosa Era la meitat de l'autobús Sí <ríe> la mitat de Alba, parla'm si parla, parla el micro, que se senti que si no Era la meitat de l'autobús Bueno, no, no és que Seria... eren 24 24 de que, no, que, que està molt hi bé Hi un autobús gran, oi que sí? Però, si hi havia un autobús gran i, I què us va semblar la casa? Bé. Molt xula, Bé. molt xula, Bé. molt xula. Xula. guai. Uh -huh. Però que, que estava? a mig de la muntanya, en un bosc, al costat Bé, de la platja, què hi havia? En un, bo, en un bosc. Bé, hi havia una carretera, que bueno, un petit poble, la carretera, i a dalt estava la casa. Uh -huh. A dalt estava la casa. Sí. <laughs> Bueno, i un cop, un cop vau arribar, vau arribar totes bé, tots bé? No es va marejar ningú al, sí. al bus? Sí. No, perquè sí. anaven tots estirats. Sí. Guai, molt guai. Jo, no, la, la Clàudia, se encontrava un poco mal. I no. la Clàudia. Bueno, però és, és normal, no? Això... No. No ha cap problema. Freada. No llego la sangre al río. Bueno, no. doncs eh, vau arribar a la casa sí. i mm -hmm. llavors què, què vau fer després d'arribar? Ben, ben, vam a esmorzar. Jugar, no sé, esmorzar. Sa. Bueno, tu has habitacions. I van deixar tot. A les... les... després vam jugar. Em felsac tot i tot. Mm. Perquè eh, quantes habitacions teníeu? Dos, dos i la de i la de monitoras. Mm. I com, com us vau repartir? Les grans en una part dels petits en una altra? Sí, sí. sí. menys ja. l'audal, sí. Con los... I la mati. L'audal la la la va ser el més llest i se'n va anar a dormir amb els petits per estar més tranquil. I la mati parellos... també, va anar per estar tranquil·la. Mm. Sí. Y la canalla, la canalla gran supongo que debe, debía ser la habitación que menos se sentía su rollo Sí, sí. ¿La que menos? No nos ni una Era el chicle. <ríe> es, que, es que la es habitación, es la que es habitación es del chicle. Pocábamos el chicle sí. la boca. La bola muy grande. I la Marina i la Mira anaven repartint. Totes portàveu ser sí. Mira què vola. Es van dedicar a fer un concurs a veure qui, qui podia ficar-se no. més xiclets a la boca. Ja, mira, m'ho sí. haurem de ser dels restos de xiclets fins aquí. Sí. Llavors, bossa... bueno, què? Parla, parla. Però això dels xiclets va ser per algun motiu especial o perquè no els prenguessin les monitores o per... Ah? O per... Ah? A l'habitació dels petits. La ah? dels grans. No, però després, perquè el ja bueno, vam menjar xutxes. No, no vam menjar xutxes. És es que no, van... no. no podíem portar xutxes. Ens van sense xutxes ah, sí. perquè ja havien menjat sí. xiclets per la nit. Però Clar. després ens les, les van donar. la Irene també va menjar xiclets. No, la <laughs> el... no I la Maria no? no es podia portar. No es podia portar, però... Bueno. Però com em van en portar, en després els, els xutxes de la casa, ens els vam el trobar. Totes. Sí, els xutxes de l'any dama se'ls vam repartir els petits i els grans se'ls van haver de guanyar perquè ja havíem menjat l'altre ah. dia a la nit. La, la, la, la, que Limpies dos veces les mesas del comedor. Que estaven hechos La Marina 3 perquè es va equivocar i <laughs> van atingir tots els torns. Bueno, anem a posar una mica d'hora perquè si no és una mica... Sí, sí, mejor. Parleu totes a l'hora. Doncs, sí. poc a poc, ens ane aneu explicant. Eh, vau arribar, us vau posar a esmorzar, us vau, sí? vau triar habitació... Sí, sí. sí. Que había la típica currada y se había... ¿Ya había lliteras o...? Sí, eran lliteras. Sí, y tú te dormir a ¿a que sí? No. Sí. Bueno, no. no la Mati no. Sí. Volvía no, a, dormir, sí. a No, no. Sí, sí. Sí, la, la Mati va a dormir a Dal. No. Sí, la Mati va a dormir Ah, no sé. Sí, va dormir a dalt. I vols dormir a dalt amb la Lucia i la mort amb l'Aira I jo, jo a, dalt, a Jo a, dalt, a baix, jo. al final, amb la Lucia González. Jo a dalt. Jo a Lucía, el els petits, com tenien una habitació de 12 només per ells, van decidir que tots volien dormir a dalt. No, menys, a menys a la Mercè. I el de l'edat. La, la resta de petits van dormir a dalt. Hi havia la meitat de l'habitació i les lliteres de baix buïdes. Com es que són canalla castellera i que els agrada pujar. Sí, per això es sí, nota. No també ens vam guanyar un nin que diuen, ens va guanyar un nin que no, és el, el seu cognom. És Núvol Fluffy Rock. Llucs. Fli-roc. Lluc, també. Lluc, no. Vale, però comenceu a explicar. A veure, quan vam arribar a la casa, el matí què vam fer? Què va ser el primer que vam fer d'activitats? Jugar-me... Mm. Vam... Fem mural. Com... Jugar ah, vam començar fer a fer un mural. Sí, no, de les, no, les coses, no, coses que volíem no. a la colla. Digues, Amira. De les coses que volíem per la colla. Que teníem. Ah, sí. Teníem... teníem moltes coses. Què volíem... I vam fer unes frases. Sí. Eh, com a veure, veure expliqueu-ho expliqueu bé això. Bueno, ens van dividir en grups, per, sí. bueno, ens van fer pujar uns bancs ens vam posar d'edat de més petita a més gran i van fer un equip vermell i un altre equip gris i ens van dividir en dos equips, per dir-ho, el vermell i el gris. Després van amagar-nos unes paraules, una amb l'equip gris que estava escrit a Sant Japís i l'altra amb vermell que estava escrit reulador vermell i ja estaven per tota la casa les tenem que trobar. Ah, ah. Eren Però... Paraules com por ofor. Eh, Del vermell no sé. ens fa faltar una que no la vam trobar. Ben guanyals de color gris. Sí. Mm -hmm. sí, sí. no. perquè hicieron no, no. trampes Què veu fer amb les frases no aquestes? No. Què veu fer amb les frases no aquestes? Amb les paraules Teníem el que, que, fer. Fer. Teníem teníem que fer una frase significada en castellers o que Sí, parleu tots, alhora el... no s'entén eh, Marina, què havíem de fer amb aquestes paraules? Eh, eh, fer lo que sentíem per castellers construir una frase mm. bueno. I un cop teníem aquesta frase havíem no, de però... escriure al mural Paraules com, per exemple... Pos, que era eliminada. Pos, o equilibri, o coses així. O egoisme. Superació, autoestima. Superació, superació. I el vermell no va trobar autoestima. On estava? On estava? No se'n recorda. I després amb el mural aquest el vam dividir en quatre parts, oi? Sí. sí què sí. teníem, què volíem, què necessitava... Com aconseguíem, ho aconseguíem, què teníem... I què es faltava. I, i què mm. es faltava. Ah. Sí. Mm. Llavors, eh, si... Es, es anava... Es consistia en distribuir... Bé, bueno, amb les paraules aquestes mm. vam fer una frase... mm i la, a partir de la frase aquesta vam decidir què és el que teníem d'aquesta frase. Sí. Quines coses teníem nosaltres, sí. com a canalla de castellers sí. de Mollet. Sí. Hello. I òbviament, si teníem les que teníem, també trobàvem les que ens faltàvem. Sí. També vam fer un joc que era de fer un, un recorregut i sortíem per torns i vam descriure què volíem per, a, a la colla, a colla. I què volien per, per individual? Hi van sortir coses com què? Què volíeu fer? Un oh, uns campaments un de canalla. Cotxador, campaments oh, per canalla. Dos us oberta d'un tres a ah. 10. Això era personal. A la colla, haig de dir que va sortir com... 3 o quatre vegades. Eh, ser cap de canalla. Doncs, si un cas és que aquí totes... Alicia Marcos pare. volia ser cap de colla. <laughs> Doncs, eh, que... tu què volies? Uh, què? En aquest, en aquest joc, tu, tu què vas posar? En aquest joc? Geneta uh, del 5. Enxaneta del cinc. Enxaneta del cinc. Però és que de colla què van posar? I de colla van posar... Tres o quatre persones volien fer un 4 de vuit a la nostra plaça. Ai, sí, Va jo com... vaig bueno, posar un quatre de vuit. Com a objectiu a de 8, llarg de termini, diguéssim, perquè... I volem uns campaments. Bueno, Marina, tu què vas posar? Campaments de cançó. Ah, per la colla. I, I per tu. Ah, per mi fer desoberta d'un 3 de 10 i, com a colla, agafar totes confiança per fer castells més alts. Mm? Molt bé. La Clàudia? Tu què volies? Mm. Què volies per la colla, Clàudia? Fer un castell d'acotxador oh, no. de 5. de d'acotxador a la torre del 5. A la torre del 5. Tulu? Eh, per la colla vaig dir que dintre d'uns anys aconseguim fer un 4 de nou i personal... Bueno, va... dintre d'uns anys, eh? <ríe> vaig tot s'endrà. de quinta en un 4 de nou. Ah, molt bé. Aviam, tu, Amira. Jo per la colla vaig dir a arribar a la gama de 7 i per... Bueno, he fet tots els castells. Tots els castells de la gama de 7. Sí. I per... això, és, això és més assolible. Sí. Veus? Mm -hmm. I personal vaig dir fer de dos en un cinc de set. Ajà. Uh -huh. uh, Lugia. Jo, eh, que la colla sigui una mica més gran. Més gran vols dir que... que, hi, hagi sí, que hi hagi més gent. hi hagi més gent. I personal? Eso no lo quiero decir, porque me lo preso. Vale. Mm -hmm. A veure... No, no, no. Si un cas continuem un moment és que em diu el Dani que tenim una trucada. Que algú, algú que vol entrar en antena. El que passa és que el, no sé si es pot, se es pot sentir i s'acoplarà. Només, només ho podreu sentir els que, els que tenim auriculars. Perquè que si no... Doncs... Eh, amb qui parlem? Hola? Hola? Hola. Hola. Qui ets? La Míriam. La Míriam. Hola. Hola, Míriam. Hola, Míriam. Què tal, tu com has passat a les colònies? Molt bé. Sí? I, tu, sí. i ja que estem en aquest joc, tu, tu què vas demanar per la colla i què vas demanar per tu? Um, um, um, Pensando... Pues, Ajudeu-la, eh, si no... Que la colla tingui més confiança en, i que... i per mi no ho vull dir. Bueno, per si, per si de cas no es compleix, no? És com allò, quan tens un desig, que si l'expliques abans d'hora potser no es compleix, no? <ríe> bé, bueno, què, què més vol? vols...? explicar alguna cosa més? Hola? Mm, hola. Eh? hola. <ríe> <ríe> bé, bueno, en, en general, qui, com t'ho has passat tu a les colònies? Molt bé. Molt bé? Per què no estàs aquí? Hola, tata. Hola, <ríe> Alba. <ríe> no sé si se m'ha sentit que pregunten a la resta del grup que per què no, per què no estàs aquí. Perquè tenia la conferència dama i havia d'estudiar. Ah, molt bé. Si tenim feina per fer, és, això, és, això és prioritari. I l'ància. <ríe> bueno, vols, vols dir alguna cosa més? Mm, que les cordonyes han sigut molt divertides... Y que me voy a Perfecta. Muy bien, Miriam. Entonces... Buen trabajo. <risa> muy bien. Entonces venga, Miriam, muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós, Miriam. Adeu, Adeu, Miriam. Adeu, Miriam. Vale, continuem la, la ronda dels vale. desitjos. Bueno, jo per la colla vaig demanar uns campaments de canalla ah i personal vaig demanar ser quarta d'una torre de 7, d'una torre de 6, però em vaig equivocar volia dir d'una torre de 7. Molt bé. Sí, perquè d'una torre de 6 no hi ha quartes. Sí. Mar. La Mar. Mar. El 4 de 8... Lucas son alt? De la quarta. A ver, Lucas. Jo vaig demanar la colla que feix una paella molt gran. <risa> Ui, però... però pae paella fem cada any. O ah, és més gran. Que la feix el Juan no, de. Mucha, el una paella molt gran. Una paella molt gran. Ah, no personal? No. No, no. no fa fer. No. Lucas dirà que, que entri més nens, que, que estic molt sol, que hi ha moltes nenes. <risa> Lairache. Pues doncs, por la colla hacer un 4 de 8 a la nuestra plaza y por mi puñar de 2 en un 7 de 7. ¿Y la Claudia? La Claudia no dice nada. La Claudia no dice. Eh? No se me recuerda. Bueno. ¿Lo explicas? Sí, sí, bueno, que no os vergüenza. Que... Total, si tú... Todo... Están todas y tú estás muy callada. Sí, aquí te que... <ríe> bueno. Por... Continuemos. Esta va ser la conclusión del juego. Eso os va a durar hasta la hora de la dina. Sí, sí. sí. Després vam anar a dinar i vam fer I un joc de rol. I després, per la tarda, vam fer un joc de rol. I això okay. què? I va, va vam fer primer <ríe> un assaig caòtic i després, a poc a poc, vam fer... Bueno, com tres, un assaig caòtic? Què vol, vol dir, un caòtic? Esperadora, esperadora. El que vam fer -a, va ser... El que vam fer va ser repartir a cada membre de la canalla un paperet on posava el rol que havia de fer. Sí. Ah, sí. Mm. Pues teníem un parell de, de, de nenes que havien de fer de monitores de canalla, i la resta ha pues, diferents paperets, eh? com per exemple, avui no vull assejar que em fa mal el peu, avui em fa mal la panxa, Yo jo només vull jugar. fer pilars... Vull jugar a bàsquet, no, estar amb mòbil... No quiero que me suba la Mercè... No vull, vull fer l'enxaneta... Doncs, no, no, no quiero que me suba no, no. no, no sé qui... No bueno, Ric, ara que esteu parlant de la Mercè, que ens està sentint, eh? la Gemma i la Mercè, deixa't un missatge que ens estan sentint... Hola, Mercè! Sí, sí. Hola, Mercè. Hola, Mercè. Jo que ho estan sentint la Mercè i ella i molts patrons a tota la canalla. Igualment. <ríe> Igualment. Igualment. Doncs, vam repartir Igualment. els paperets aquests i entrar amb aquests papers, amb els rols que tenia cada canalla, havien de dirigir un assaig de canalla i intentar fer el màxim de pomps de dalt possibles amb, la, amb el que tenien. Mm. Ui. Mm. Vam fer... Bueno, si anem a fer una pausa que hem de posar ara a 26 una cançó farem una, una pausa musical i avui com que estem tots molt contents hem triat una cançó que sona molt ara que és la del Farrell Williams que es diu Happy Avaleem It They call us